A Gyanús Személy Branislav Nusic komédiájának rádióváltozata Rendező Solymosi Otto a történet Szerbiában játszódik, a múlt század 80-as éveiben. Miért hívtál? Szagol csak meg ezt a levelet! De jó illata van. Milyen illata? Várcsak, csak, Promincli cukor. Eltaláltad szarva közt a tőgyit. Hát akkor milyen? Olyan a szaga, mint a gyókái Miféle gyókái? Egy bizonyos gyókái. Nem értem. Van valaki a családban, akit gyókának hívnak? Gyó, gyó. Még az ismerőseim között sincs. Na, ha neked nincs. A lányodnak van. Jaj, miről beszélsz az égágyon, meg nem értelek. Nem, hát akkor tessék, itt van, olvasd el, és majd megérted. Uh -huh. uh -huh. Aláírás gyóko. Hagyd az aláírást, és kezd felülről. Édes lelkem, Marica, megkaptam drága leveledet, és össze-vissza csókolgattam. Éh. Csuda, hogy a levél hordult meg, a posta megstert nem csókolgatta össze. Pontosan úgy fogok eljárni, mint ahogy a levélben utasítottál. Eh, tehát a lánya, hogy utasításokat küld. Ha így megy tovább, nem sokára körrendeleteket küld szét. Sőt, hivatalos jegyzőkönyveket vesz fel az eseteiről, és még aktaszámmal is ellátja majd őket. Alig várom a boldog pillanatot, hogy szerelmünket csókkal pecsételhessem meg, a te sírik, hű gyókád. Gyókád, Ne tessék. Most már tudod ki az a gyóka. Jaj. Jó napot, kapitány úr. Á, te vagy az vítya. Kapitány úr, távirat jött. A járástól? Nem. A minisztériumból. A minisztériumból? Mi van benne? Rejtjeles. Rejtjeles? Bizalmas? Szigorúan bizalmas. Megfejtetted? Meg. És mi van benne? Nem tudom. Hogyha megy már, hogy-hogy nem tudod? Tessék, itt van. Talán a kapitányul megfejti. Kékhal. Igen, Kékhal. Szent Isten, ne hagyj el. Kékhal, te dinasztia. Tehát, Vitya, mit jelent ez? Mazdony, járás, félsz, félsz, hajnal, puskatus. Püspök, lámpás, böregapátfüle, dob, pecsét, nyugdíj, pap. Atya úristen, mi ez? Nem tudom, nem értem. Fél óráig ezt, míg végre kisillabizáltam. Az, hogy te nem érted, még csak hagyjál. De én, én sem értem, egy szót sem. Egye fene az a dinasztia, meg hogy félsz. Ha összekapcsoljuk, még valahogy érthető. Ez például azt is jelentheti, Keltsetek mély hódolatot a népben a dinasztia iránt. De a többi, hogy pap, meg kékhal, meg főleg az örakapát, füle. Ez igazán nem érthető. Nekem is ez a véleményem. Ez minden bizonyal valami nagyon fontos dolog lehet. Mert ha mondjuk téged, Vitya, elbocsátanának az állásodól azért, mert hamis végrendeletet sem az akták közé, azt nem kellene rejtjeles táviratban közölni. Igen, hát persze, mint ahogy az sem, hogy magát nyugdíjba küldik, mert elintézte, hogy valaki idegen birtokra vegyen fel jelzállok kölcsönt. Na igen, igen, igen. igen. Azt sem kellene rejtjeles táviratban közölni. Igen. igen, igen. Minden bizonyal valami nagyon fontos ügy. De vajon... Jól fejtett meg a rejtjeleket? Szórú szóra. Mindjárt láttam, hogy valami fontos ügyről van szó, és ezért nagyon gondossal jártam el. Kékhal. Hát jó legyen kék. Hal. De hogy tömött dinasztia, ha az ember jól meggondolja, ebben sértés is van. Vitya! Ez nem lett másképp, csak úgy, hogy valamiben tévedtél. Hát tessék, majd hozom a rejtjel kulcsot, és nézze meg személyeket. Várj! Bácsa. Az alsó az általános rejtjelkulcs alapján fejtetted meg? Igen. Nem próbálkoztál meg a felsővel, a különlegessel? Hű. Na nézd csak, azzal bizony nem. Na, pedig hát alig, hanem nem, az az igazi vétya. Menjünk gyorsan az irodába, mert meghalok a kíváncsiságtól. gyerünk! Gyerünk! Persze a szervisztálat, lányom! Persze, ja. ha az volt a kezemben. Jó, jó, de miért? Egyszer és mindenkorra megmondtam neked, egy szót sem akarok többé hallani arról a vitya úrról. Mm. Te pedig sehogy sem hagysz fel vele. Most aztán eltökéltem, valahányszor felemlíted, akármi legyen a kezemben, földhöz csapom. Szóval tüsten. Még azt mondanám, hogy rossz ember. Épp az előbb beszélgettem róla apáddal. Azt mondja, pénze van. Szeret téged. Megmondta apádnak, hogy szeret. Szeret! Áll! Jaj, most meg már a váza. Igazán megvadult el, édes lányom. Megmondtam, amit mondtam. De mi történt veled? Még kérded. Na hát, felbuntjátok a levelemet. világnak kikürtölitek, hogy mi van benne, és még azt kérded, mi van velem. Na jó, jó, beszéljünk okosan és tisztességes hangon a dologról. Miről? Kiről? Hát, hát a gyókáról. Mit beszéljünk? Hát, csak úgy. Mond el szépen, ki az az ember, micsoda, milyen. Amilyen olyan? Szeretem és kész. Hát nem tudom, édes lányom, de ez így nem megy. Istenemre mondom, megy. Na, 19 éves koromig még csak nem is gondoltam a házasságra. Rátok bíztam az ügyet. 19-től 21-ig gondoltam a házasságra, és azt mondtam nektek, találjatok valakit. Mikor a 21-et betöltöttem, és még mindig nem találtatok senkit, megmondtam nektek, majd találok én és most itt van, tessék, találtam. Mi az, hogy találtam? Mi az, de... talán csak nem, hogy is mondjam. De igen, igen. Szent Isten. Befejezett ügy, ha netán ezt akartad kérdezni. Ha nem hiszed, majd felolvasom, hogy mit írtam. Gyókának. Figyelj csak ide. Ez itt előtéged téged nem érdekel, hanem ez. Már beszéltem neked arról, hogy apám... Á, nem, nem, ez sem érdekes. Hanem az az úr pedig vitja, aki miatt... Á, nem, nem, téged ez sem érdekel. De akkor mi az, ami már engem is érdekel? Ez itt. Ezért, ha igazán szeretsz, azonnal indulj útnak. Gyere ide, és ha megérkezel, szállj meg az Európában. Hú, de ne menj ki a városba, maradj a szobádban és egy cédulán értesíts arról, hogy megérkeztél. Én akkor nyíltan felvetem a kérdést apám és anyám előtt. Ha beleegyeznek, azonnal hivatlak, és elintézzük a dolgot. Ha nem egyeznek bele, elmegyek hozzád, és olyan botrány tör ki, amilyen még nem volt, amióta világ a világ. Akkor aztán sem apámnak, sem anyámnak nem lesz más választása. Ah, a továbbiak ismét nem érdekelnek, Nos, most már tudod, hogy állunk, és ehhez tartsd magad, te is, meg az apám is. Jaj, jaj, jaj, jaj kislányom, kislányom, mit kellett megérnem? Megígéred annak az emberek, hogy elmérj hozzá a kávéházba? Úristen, milyen ez a mai fiatalság. Olyan, amilyen a fiatalság mindig volt. Egészen a gyermekem. Soha, de soha ilyen még nem volt. Elvetemült ez a világ, fejetet állt, megváltozott minden. <gül> csak a hely változott meg, semmi más. Miféle hely? Hát csak úgy, a hely. A lányok most a kávéházban találkoznak, a te korodban pedig a padláson. Hát, ez nem igaz. Ez nem igaz. És a igaz akkor is az egészen más. Hogyan miben lenne más? Hát, hát abban, hogy szégyenletes dolog egy lány elmegy hazuról, a padlás persz pedig a házban van. Neked csak ez a fontos. De ezt kellett megérnem, hogy a lányom Kávéházban találkozzék egy fiatal ember. Hát akkor ne érd meg! Nem kell nekem oda mennem. Ide is jöhet gyóka, ha beleegyeztek. De hogyan egyezzünk bele, hiszen azt se tudjuk kicsoda, mi csoda, micsoda, meg az se hogy. Ha csak ez kell, kérdezd meg engem. Szent Én majd megmondom neked. Szentisten. Hát, jó, megkérdezem. Tehát, ki ez a te gyókád? Jaj, gyógyszerés segéd. Gyógyszerés segéd. Hát ezért volt promészli cukorszaga a levélnek. Eltaláltad. Mindegy, akármilyen szaga is van. Na no, de te, édeslányom, komolyan gondolkodtál rajta, mi is egy gyógyszerés segéd? Miből fogtok megélni? Azzal te ne törődj! Hát kitörődjék vele! Prominsli cukron akartok élni, és fásliba öltözni? Ez a mi gondunk. A tiétek pedig az, hogy minél előbb gondoljátok meg a dolgot, amíg még nem késő, s amíg ki nem tör a botrány. a ha nem érkezik meg ma, holnap biztosan itt lesz, és akkor megmondhatod apámnak, Jaj. nem kerüli el a botrány. Jaj, ugyan hogy mondhatnék én neki ilyet gyereken? De hogy mondhatnék? Hogy mernék én? Ha nem mondod meg te, majd megmondom én! Ne, ne, ne, ne inkább nem mondd meg! Ne, ne, ne! Csak meg az még rosszabb lesz! Pisz csak rám. Majd én szépszerével kerülő úton hmm. lassacskán Ne, ne, ne, te ne, szúj neki! Ne, ne! Ahogy tetszik, nekem mindegy! <síthat> egyedül vagyunk. Egyedül. Kérlek, légy szíves, olvassak fel még egyszer azt a távilatot, de lassan, szóról szóra. Szigorúan bizalmas. Az eddigi értesülések és a nyomozás adatai szerint a járásban... Aha, aha. A járásban gyanús személy tartózkodik. Adj ide, hadd én is. Tessé. Gyanús személy, aki forradalmi és dinasztia ellenes iratokat és leveleket visz magával. Olvasd tovább. Azzal a szándékkal, hogy átcsempi a határon. Á, Tovább, tovább. A gyanúsított pontos személy leírása nem áll a hatóság rendelkezésére. Csupán annyit tudunk róla, hogy fiatal férfi. Kövessenek el mindent, hogy a gyanús szeméti járásukban előkerítsék. A iratokat és leveleket kobozzák el tőle, és a letartóztatott gyanús szemét erős rendőri kísérettel szállítsák Belgrádba. A határőrséget kettőzzék meg, hogy a határon való átszökést megakadályozzák. Ha segítségre van szükségük, forduljanak nevemben a szomszédos járási hatósághoz. Ide fi! ez már nem kék hal, és nem is az öreg füle. Ez már roppant komoly és fontosít. Hát ez igaz? Mit gondolsz, Vitya? Mit az ez a sürgöny? Hát, előléptetést, Vitya. Magasabb fizetési osztályt. Magának, kapitány úr. Hát, tesz, hogy nekem. De én is rendezni szeretném a helyzetemet. Otthon szeretnék teremteni magam. Tudom, tudom mit akarsz mondani nyugodt, látsz kedves vítya, ha ezt az ügyet tisztességgel nélbeütjük, én magasabb fizetésosztályba kerülök, te pedig menyecskét vihetsz a házadba. Ha, ezt maga mondja, de mit szól a lány? A lánynak az a kötelessége, hogy szót fogadjon a szüleinek. Te csak segíts, hogy azt a gyanú szemét elfoghassuk. Ha rám bízja az ügyet, én el is fogom. Jó, jó, rád bízom. Ja. De hogy fogod megtalálni? Azt mondd meg nekem, hogy találod meg. Ne? Hát, én úgy vélem, hogy ennek ha? a táviratnak alapján ha? letartóztatom Spassoje Gyurics gazdát. Spasoje gazdát letartóztatom? Igen. Igen. Elment az eset. tisztességes, békés polgár, a leggazdagabb kereskedő. Épp azért. Hát... hogy jut ez eszedbe? A haja szála sem görbülne meg. Két-három napot ülne szépen a ducyiban, aztán szabadon bocsájtanám. Tudom, tudom, hogy szabadon engedni, de hát, ami nem járja, az nem járja. Már hogy az ördögben volna Spassoje gazda gyanús személy? Nem... Hát nem látod, mit ír a távilat? Fiatal férfi. Spassoje gazda pedig már benne van a hatvanban. Meg aztán, ha le is tartóztatod... Hol vannak a forradalmi és dinasztia ellenes iratok? Ha fel is forgatod, passzolják az a papírosait, ugyan mit találsz köztük? A te váltóidat, meg az én váltóimat, de hát azok egyáltalán nem gyanús iratok? Hát, hogy is mondjam, izé, hát... hát az az az, az gyanúsak azért, mert a legkisebb gondod is nagyobban, hogy fizes neki, meg aztán az igazat megvalva, én gondolok fizetésre. Ep eleget keres ezen a népen, mi pedig mit hatóság arra vagyunk hivatottak, hogy a népet védelmünkbe vegyük az efféle uzorásokkal szemben. Ide figyelj, kedves barátom, itt most roppant fontos és nagy ügyről van szó, tőlünk függ, hogy az államot megmentsük, és ez komoly dolog. Itt vannak az urak a hivatalban? Mindannyian együtt vannak, csak Zsika úr nincs kiszállt a járásba. Na csak, és mit keres a járásban? Hát, az igazat megvalva nem szállt ki, hanem tökrésekre itt ha, ha. a, ha a magát. És a mi hivatalnokaink, ha valaki lehiss a és egész nap nem jön be az irodába, hát azt szokták mondani róla, hogy... Kiszállt a járásból. Na, no, akkor Zsika úr elég gyakran szállt ki a járás. Hát ez igaz. Mi a úr megérkezik, azonnal jönnek ide az urak valamennyien, hogy egy kicsit tanácskozzunk. Mert igen, fontos és komoly ügyről van szó. És mi volna, kapitány úr, ha most mindjárt kiküldeném az ügynökünket, Alexát, szimatoljon körül egy kicsit a városban. Hm? Nem hiszem, hogy az a gyanús személy a városban van. Minden bizony a valahol a járásban bujkál. De Alexa, csak hadd menjen. Mondd meg neki pillancsomban mindenhová. Ahová, csak érdemes. Nézzem be a kiskosmákba, Menjen el Katához is, aki a felsők útnál lakik, és bútorozott szobákat szokott kiadni. Térjen be ahhoz a kis jocóhoz is, az olyan forradalmárféle. féle. Lehet, hogy ott bújt el az a fickó. A női szabó Igen, hozzá. Egyszer, amikor valami vacaki számlával járt nálam, és én kidobtam az irodából, olyan ordítozás csapott a hatóság ellen, hogy mindjárt láttam, ez az ember forradalmár. Na, Eric csak siess, siess vicc barátom. Ne legyen rá gondja, van esze Alexának. Kék hal. Hát igen, kék hal. Orrogra kell keríteni. Ügyesen el kell helyezni a csalétket, aztán kivetni a horgot a vízbe, és szép csendesen ülni. Csak hallgatsz, nem is lélegszel, egyszer csak megrezzen a parafadugó, te pedig hopp, kirántod a horgot a vízből, és mit látsz rajta? Ott a magasabb fizetési osztály, bizony az előlépteté. Levél! Levél! Gyókától! Jó Istenem! Milyen izgatott vagyok! Jó, Anna nézem! Megérkeztem! Itt vagyok az Európa Szállóban, a négyes számú szobában és sehová sem megyek ki, amíg hírt nem adsz magadról, oh, Még a szálloda gazdájának sem mondtam meg a nevemet, nehogy elárulja a titkunkat, ó, oh. amint látod, mindenben úgy jártam el, ahogy kívántad, ölel, gyókád, oh. Oh. Anyukám, anyukám, édes jó anyukám, gyere, gyere, hogy csókoljalak meg. Mi az, mi történt veled? Csak egy nevet kell mondanom neked, és mindent megértesz. Nevet. Gyóka. Na és. Gyóka, gyóka, gyóka, gyóka. Hogy is mondjam, uraim, igen, azért gyűjtünk itt össze, hogy ha, tulajdonképpen azért hívattam ide az urakat, mit is akartam mondani. Na igen, igen, igen. Pásza, Olvastad ezt a táviratot. Uraim, a távirat szigorúan bizalmas. A belügyminiszter úr küldte. Olvasd. Kék hal, tömmel dinasztia... Nem ezt. Hogy kerül hozzád? Vége! ezt a sürgőt meg kellett volna semmisíteni. Ezt olvasd a megfejtett szöveget, nap. Szigorúan bizalmas. Hallottátok, urak? Szigorúan bizalmas. Társam, te részeg disznó. Hmm. Itt a többiek színe előtt mondom, hogy letöröm a derekat hmm. a városban, kifeseged, amit olvasd De kapitán. Ne gyere itt azzal, hogy de kapitány úr, mert te barátom, félfügy pálinkáért képes vagy rá, hogy a legnagyobb titkokat kifejtsen? De kapidál! A, a vészeket, a nyelved, vedd elő a cipőkefét, és azzal dörzsölgesd. De ne pálinkával locsolgadj is méghozzá az állam rovására. Megértetted? Igen is. Na, akik itt jelen vannak, mind felsőbb rendelettel kinevezett személyek és téged, abban a kitüntetésben részesítettelek, hogy felsőbb rendelettel, kinevezett emberekkel hívtalak egy társaságba. Miért? Azért, mert már 30 éve vagy itt hivatalnak, és mert ügyes ember vagy. De, kapitány, tehát, fogd be a szád, és olvas tovább. Az eddigi értesülések és a nyomozás adatai szerint a járásban gyanús szemét tartózkodik, aki forradalmi és dinasztia ellenes iratokat is leveleket visz magával azzal a szándékkal, hogy átsempésze a határól. A gyanúsított személy leírása nem áll a hatóság rendekezésére. Bocsánat, hazigyak-e korcsvizet. Csupán annyit tudunk róla, hogy fiatal férfi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 a szomszédos járási hatóságokhoz. Hallottátok, milyen fontos úgyről van szó? Rajtunk múlik, hogy az államot megmentsik. Ebben a pillanatban felénk, igenis felénk irányul az állam és a dinasztia figyelő tekintete. Uraim, az ügy nem egyszerű, és ezért mindannyiunknak gondolkodnunk kell azon, hogyan siessünk az állam segítségére? Nem mondhatjuk, hogy itt egy közönséges betjáról van szó, mert itt egy gyanús személy áll a figyelem középpontjában. De mi is az a gyanús személy? Na, persze mondd meg, mi az a gyanús személy? De kapitányom... Nem hát? tudod, hát persze, hogy nem tudod. Gyanús személy mindenek előtt az olyan személy, Akiről pont a személyrejlás nincs, másodszor pedig olyan személy, akit roppant nehéz előkeríteni. Már pedig az állam érdekei azt követelik, hogy minél előbb megtalálják. Na, sát uraim, mondjátok meg nekem véleményetek szerint, hogyan járjunk el ebben az esetben? Mit gondolsz például a kokáért? Mm, én, én, nem gondolok semmit. hogyan hogy nem gondol semmit? Hát, húzatot kaptam, és ha én húzatot kapok, én semmire sem tudok gondolni. Az a baj, hogy te gyakran kapsz húzatot. Gyógyítatnot kellene magad. Kéne, gyógyfürdőbe kéne menned. De... Hát ez igaz. Szerintem, uraim, mindenek előtt körlevelet kell küldenünk a községi elnökethez. Ezt a körlevelet te írod meg, Milisab. Szigorú hangon? Hű, de még mennyire. És így kell befejezned. Az ezen ügyben tapasztalható hanyagságért személyesen a községi bíró felem. Igen. Az elnökök már jól tudják, hogy az én körlevelemben az ilyen befejezés 25-öt jelent az ülepükre. Zárt helyiségben, tanú nélkül. Érted? ülészem? Igen. Úgy kell tehát megírnod azt a körlevelet. Hogy a községi bírák miért elolvassák, mindjárt úgy érezzék, hogy viszket a fenekük. Ezen kívül zsika. Hmm. Lovas pandulokat kell küldeni a járásba, hmm. hogy a járás minden részét bejárják. Minden kis eldőbe, minden akolba, minden vízimalomba, minden szalba, kazalba bekukkancsanak. Hadd jönnek egy kicsit a lovas pandúrok. Úgy se tesznek más, mint legfeljebb a falvakat járják, és tojás szednek össze a hivatalnok urak részére. Ez igaz, nem mondom. Fel kell osztanunk a feladatokat magunk között, urak. Te Mirisav, a körleveleket fogod megírni. Helyes. Te vitya mondjuk a várost vállalod. Helyes. Tesika, te asszony. Te mm, igen is. Helyes. Te tásza, mondjuk lemásolod a körleveleket. Helyes. Na. De ki utazik a járásba? Valakinek ki kell menni a járásba? Kapitány... Mondtál valamit, Zsika? Ha... Azt mondtam, a és asszony is kimehetne a járásba. Micsoda? Hogyan mehetne az én feleségem hivatalos útra a járásba? Hát úgy, hogy tőle félnek a legjobban a községi bírák. Hát, hát, hát ami azt illeti, elismerem, hogy a feleségem Tésasszony szigorú asszony. Ami azonban nem megy, az nem megy. Nekem pedig... Itt kell maradni, ha, miért kell, mert minden maradni percben el. újabb távirat jöhet a belügyminiszter úrtól. Tehát én nem mehetek ki a járásba, hanem teszik a nem tudnál valahogy tűzni az álmot a szemetődre. Hát kiűzhetnék, kiűzhetném, Csak Csakor, oh. csak elaludnál az első községben, is, akkor ki tudja, mikor ébrednél fel. Nem marad más hátra, mint hogy te, Miriself, gyorsan megírod a körlevelet, aztán indulj a járásba. Hey. Ki az, ki kapok? Én vagyok. Jó szapandó! Gyere be! Mi újság? Tessék, egy úr küldi ezt a névjegyet. Kicsoda! Alexa! Ha, na nézz, Még nekem sincs vízikártyám. Alexának meg van. Tetszik tudni, úgy van, az csendőr volt Belgrádban, és a miniszteri ajtó előtt állt. Hmm. pedig az van ráírva, hogy Alexa Zsunyics járási besúgó. Megbalandult megbalandult ez az ember? Mi út eszébe, hogy nyilvánosan hirdesse ő a besúgó. Van ebben ráció. Mi? Amíg takargatta, hogy besugó, senkitől sem tudott meg semmit. Most pedig egymást jelentik fel nála az emberek. Ne? Hol van? Oda kell Mondtam neki szimatoljon körül a városban, minden bizony a nyomára jött valaminek, hogy ilyen gyorsan visszatért. Mire várciószal? Erígés küld be. Igen is, kapitány. Te pedig vitt a hogy tüksztén behívattad volna, még itt magyarázgatsz. Hogy Csendőr volt Belgrádban meg. Vizikártyákat készíthetett magának, és itt tovább, így így tovább. Az idő múlik, és minden elveszett persznek a haza Alázatos tiszteletem, kapitány úr. Jó napot, uraim! Na, vélság, Alexa! Itt van, kapitány uram. A gyanús személy? Hmm, az, akit keresünk. Vényem, micsoda? Mert mint a gyanús. Az, akit keresünk. Ház, akit keresünk. Az, akit keresünk. Hát az anyát keservít ilyen komoly pillanatokban, nem tudsz mást mondani. Mi mást mondjak? És hol van? Az Európa kávéházban. Ma reggel érkezett. Ma reggel? Izé, mit is akarok mondani? De hát sorjában felelj nekem, barátom, ne csak azt mondd, hogy ma reggel érkezett. Tehát először is. Mit is akartam először kérdezni, Vitya, a mond Mikor érkezett? Ezt már kérdeztem. Há, tudom már, tudom. Olvass csak fel a sürgöny, Az eddigi értesülések és a nyomozás adatai ugorlát, szerint... hát ez nem fontos, innen itni, innen olvass. A mi? gyanúsított személy nem áll a hatóság rendelkezésére. Csupán annyit tudunk róla, hogy fiatal férjé... Na, csak meg, Alexa. Neked megvan a személyleírása? Nincs meg. Vagyis hát nincs is szükség rá, mivel a személyleírás nem áll a hatóság rendelkezésére. És fiatalember? Igen. Helyes? akkor tovább. De kérdezzetek már ti is valamit, hát nem jut eszembe, mit is kérdezzek. Na, mond csak a legszebb. Miből gyanítod, hogy ez a fiatalember a gyanús személy? Úgy bizony, miből gyanítod? talán vele? Azért beszéltél talán vele? Hát, ha akarják, majd szépen sorjában elmondom. Nagyon mi? helyes, kedves barátom. Magától értetődik, hogy mindent szép sorjában el kell mondanod nekünk. Nem is tudom miért rohantátok meg ennyi kérdéssel, csak zavarba ejtitek ezt az embert. Ö, ma reggel nagyon korán ébredtem, elromlott az órám, nem tudom hányra járt az idő, de azt hiszem öt óra lehetett, vagy fél, hat, lehet, hogy több is, de hatnál több nem volt. Fölébredtem, hát, és éreztem, hogy nincs rendben a gyomrom. Nehány nappal ezelőtt spenótot ettem birkahússal, és azóta se úgy... Na, nem rövidebben, nem rövidebben! Képzeld azt, a kihallgatásom? Persze, vagy. úgy beszél, mintha kihallgatások volnál. I, I, I, a nevem Alexa Zsunyics, foglalkozáson besugó életkorom, 40 év, büntetlen előéleti vagyok, a várlattal perbeharag, barokonságban nem vagyok. Megállj, megállj, megállj barátomat, mi van itt? Bolondok háza? Az egész járás bolondok háza? Na, kezd onnan, hogy én a városba küldtelek szimatói körül egy kicsit. Onnan bizony, onnan. Ja, hát onnan kell kezdenem, akkor könnyű dolgom van. Vitya úr, rendelkezéshez szerint elindultam, hogy bejárjam a vendéglőket. De hiszen csak a, egy van az egész városban. Ne Igen, mivel csak egy vendéglő van a városban, először is oda mentem, azaz az Európába. Megkérdeztem a gazdát, szállt-e meg nála az utóbbi két-három napban valamilyen utas? Mire azt mondta: van annak már három hete is, hogy semmiféle utas nem lépte át a szállodája, kiszönt. Igazán nem is tudom, mi az ördögöt is keresnének, itten utasok. Aztán engem a lám, el is felejtettem. Hol hagytam abba? Na. Hát persze, persze. Mondtam, hogy ne szakítsátok félbe. Ott hagytad abba, hogy már három hete egyetlen utak sem lépte át a a kiszövétna. Igen. De alig, hogy tovább akartam indulni, a gazdának eszébe jutott, hogy ma reggel érkezett egy vendége. Aha, aha, aha, aha. Azt mondja, ma reggel érkezett egy ember. Tehát reggel, urak, jegyezzétek meg, reggel, reggel, reggel. Reggel, reggel. Kérdem a gazdát, hogy hívják azt az utast? Mire a gazda azt válaszolta, hogy amikor kérdezte, mi a neve, a vendég nem akarta megmondani. Helyben vagyunk. Nem akarta megmondani a nevét. Jól végsd az esetbe, vitya. Hát ez igazán gyanús. Ez az a gyanús személy. Ez az a gyanús. Kérdezem a gazdát, beszélt valakivel ez a vendég? Elmente valahová, Mi csinált? A gazda azt mondja, a szobájába húzódott, és ki sem teszi a lábát. Aha, aha, aha, aha. aha, aha, aha, aha, Be akartam menni hozzá, de azt mondta magamban: jobb, ha nem megyek be, nehogy vegyen. Így hát csak oda mentem az ajtóhoz, oda a fülem is Hallgatóztam. Hát hallom ám, hogy ide-oda mozog. Úgy van, mozog. Erre mondok magamban, most gyerünk, s nagy gyorsan jelentést ezek. Uraim, uraim, ő az. Ha, ki lehet. Ő az. Már reggel érkezett, fiatal, nem akarja megmondani a nevét, elbújt a szabály Is? Mozog. No, ezt gyorsan elkaptuk. Oho, hékes. Épp az a baj, hogy még nem kaptuk el. Még kibújhat a markumból? Hát persze, hogy kibújhat. Ha ez az ökör ötől és arról mesél, hogy felfordult a jobbra, és hascsikalása éjszaka kiugasztotta az ágyból. Hát ez ne beszéljetek, hát beszéljetek már mitévők legyünk. Nagyon óvatosan kell eljárnunk, mert az e emberek nem adják meg magukat egykönnyen. Védekezni fog, és még. Lőhet is. Ja, de mennyire. Nos, Milisav, te cucs voltál a katonaságnál rajta, fősz ki a termet. Most mutasd meg, mit tudsz, na? Na ja, mond csak Alexa. Még szobában lakik, mi? A négyesben. Aha, hát. Akkor én így gondolom, na, a rítya úr rista pandura lesz a jobb szárny, elindulnak innen a milic utcáján és a milekertjén áthaladva az Európa fogadó túlsó oldalá ki. Remek! Én jó szával, a balszány szerepét veszem át, nekivágok jeftakútjának, elhaladok mille mellett, és a községi mérlegnél jutok ki az Európa immenső oldalán. Remek! Maga kapitány úr! Maga lesz a derék. Had. Ki lesz a derék had, Maga. Még csak az hiányzik, hogy belémlőjön az a gyanús alatt, de Dehogy is. Csak éppen maga lesz a középpontban. Társzal meg magával. Még hogy társzal. Na, ezt jól kiválasztottad. Jobb is, kapitány úr. Csak menjen magával. Nem azért, mint a sokat segítene, de legalább nem marad az irodában, mert innen meglóg. Kiszalad a piacra, és pillanatok alatt szétviszi a hírt. De, hogy is viszem szépen, Isten bizon nem. Igenis, szétviszed. Ismerlek én már jól. Velem jössz, derékhadnak. Na, maguk egyenesen a város közepén haladnak át. Majd úgy teszek, mintha csak a piacra indultam volna. <gül> Te pedig, társa, el nem mozdulsz mellőlem Igen. azzal a nagy hasaddal. Igen. Sőt, előttem Igen. fogsz menni. Jó. Ezek után pedig... Minden oldalról körülveszük az Európát. Ínye a teremtését! Egész Európát körülvesszük. És aztán? Aztán végre kell hajtanunk a támadást. Támadást? Támadást? Miféle támadást? Ha valamennyien a kijelölt helyre érkezünk, maga kapitány úr, szóval nyelt ad nekünk. Azt, ezt már, ezt, ezt már nem tehetem. Miért nem? Nem értek hozzá. Mihez nem ért? A fütyüléshez. Ha veszélybe kerülök, valami összeszorítja a számat, és hiába csúcsarítem, csak fújok. Fújok, de fügy, soha nem lesz belőle fütyül. E, na ja, hát te tudsz fütyülni, Tásza? hé, hey, de még hogy? Na, akkor semmi baj, majd Tásza fog fütyülni. És? akkor ő fütyül. Legalább belőle is lesz valami hasznő. Milisár terve kitűnő, kapitány úr, kitűnő. Hely, Miliszáv, hol lennél te már, ha a katonaságnál maradsz, és Európát kellett volna így meghódítani. Ez a terv pénzt ér. Csak azt nem mondtad meg, hogy ebben a hadjáratban mi lesz Alexa szerepe. Én? Én előre megyek, és ott találkozunk. Helyes, előre megy, és hallgató szól. Szimatolsz egy kicsit. Mit szól majd mindehez a lakosság? Ha valaki netán zsébelődik, csak írd fel a nevét, mert a polgárságnak tudnia kell, hogy az állam, az állam nem tűr morgolódást. Főleg pedig az ilyen komoly pillanatokban nem. Uraim, most pedig induljunk. Csak bátran és okosan. Tassa, várj meg a kapuban. a bizalmas jegyzőkönyv itt van. Igenis, kapitány úr. Vedd elő gyorsan, írt. Igen. A járás kapitánya táviratilag értesíti a belügyminiszter urat. Igen. A járásában megtalálta és őrizetbe vette az EHO 7-i keresett gyanús szemét. Pont. Pont. Igen. Pont. A gyanús szemét. Igen. A nála talált iratokat elkoboztuk és az illető személyen együtt, szigorú őrizettel Belegrádba továbbítjük. 4742 biz szám. Leírtad? Ős. Kapitány. Mi van? Hát még nem táviratodott a belügyminiszter úrnak? Persze, hogy nem. Hiszen Vitya egyre csak azt hajtogatja, tessék megvárni, hagynásuk vannak-e bűntársai. Aha. És csak aztán tegyen jelentést. De most már teljes két órája, hogy az az ember a Duciban ül. Teljes két órája, hogy az államot megmentettük, és erről még mindig nem értesítettem a minisztert. Tustént megyek a hivatalba magammal, viszem a kulcsot is, és magam fogom megírni a távilatot. Vicsának miért megérkezik. Mondjátok meg, hogy vezettesse elő a fogdából azt a gyanú szemét, és kezdje meg a kihallgatását. Amíg megérvek végezzel az a szokásos formaságokat, hogy hogy hívják, hova való, volt -e és a többi, és a többi. Aztán majd én folytatom. hogy? hogy? Hát nem személyesen vezeti a kihallgatást, kapitány? De igen, csak vítja, kezdje el. De miért? Hát meg is várhatjuk a kapitány urat. Hát meg is várhattok, de jobb, ha elkezdi. Ismered az efele nihilistákat? Értenek ahhoz, hogy ügyesen errejtsék a bombát? Megmutatza az ember a bőréig, semmi sincs nála, mikor aztán elővezetett kihallgatásra, és szép udvarasan megkérdezte tőle, hogy hívnak, ahelyett, hogy tisztességesen válaszolna, előkapja a bombát is. És bum, már is a levegőben röpült a kapitányság az egész járási személyzettel együtt. Szentséges, Szentésten. úr isten. Na ugye, és hát, hát a valakinek... Csak életben kell maradnia, hogy a vizsgálatot lefolytassa, és a belügyminiszter urat értesítsa ha a történtekről. Hát persze, mi pedig csak ugye úgy, úgy, úgy, úgy repülhetünk a levegőbe. Nézd, nézd, lehet, hogy nem is dob semmit, de azért ti csak legyetek óvatosak. Aztán, izé, mit akarok mondani? Igen, ne felejts el szólni vétjának, látson hozzá azonnal, és ne várjon rám, mert én most feladom a káviratot. Hűnyed, hmm. debegyulladt a kapitány. Hát még ha reggel láttad volna, amikor támadást intéztünk az Európáért. Na, mondd csak el, hát hogy is történt? Ha, hiába készítettem el a hadi haditervet. Olyan volt, hogy még Bismarck is gratulált volna hozzá. Nem úgy hajtották végre, ahogy az utasítás szólt. Például okáért maga a kapitány else jött a színhelyre. Útközben belefeledkezett egy nagy beszélgetésre. egyszerre törtetek rá a szobára? A fenét, a kapitány ott se volt. És fitya? Én is, meg vittja úr is egyszerre érkeztünk oda, tudod? És... és inatokba szállt a bátorság. Hát, oda bizony. Na, nem azért, mintha féltem volna, de hát... És ki ment be elsőnek? Hát a szobalány. Na, is a gyanús személy? Jaj, de jó, hogy jön, Vitya úr, a legjobbkor majd ő elmondja. Mit mondok el? Hát éppen azt mesélem zsikának, hogy megijedt már reggel a kapitán. Ó, oh, <gül> az a gyáva kukac. De hol van? Elment, hogy táviratot küldjön a miniszternek. Jaj, jaj, jaj, <gül> miért nem várt meg engem, hogy megfogalmazzam neki? Ki tudja, mi mindent fog összeférkálni. Azt mondja, lehet, hogy bomba van annál az alaknál, és akkor bum. Azt mondta, kezd meg te a kihallgatást nélküle. <gül> hát bizony nincs is rá semmi szükség. Szívesebben vezettem el magam a vizsgálatot. Na, hogy csak ide, milisztában vádlottnál találj iratokat. Ott vannak az asztalon. Rendben van. De mondd. Nem vezetnéd te a jegyzőkönyvet. Bizalom, meg aztán ez a jegyzőkönyv a miniszter elé kerül. Természetesen, majd én megírom. Jó, ja, akkor kezdjük meg! írd be a jelenlevő polgári személyeknek a nevét, jó? jó. jó Sza! Vezesd elő azt az Urat a fogdából! É. Igen, melyiket? meg, hogy melyiket. Hát azt, akit ma reggel fogtunk el. Mint a csupa úrral volna tele a fogda. Tudom, tudom már, hozom, Jó. hozom. Millisáv, megírtad a bevezető formaságokat? Meg. Szabályosan? A legszabályosabban. Helyes. Na, hadd lássa mindenki, hogy ebben az országban van rend és törvény. Jelentem, itt az úr a fogdával. Aha, gyere közelebb. Ha, közelebb. Tessék parancsolni. Család és kereszt neved? Ristis Georgia. Hol születtél? Pancsován. Irodmélyság. Írom. Mi a foglalkozásod? Gy -gyógyszerés segéd. Áha, tehát Írd be úgy, Milisával, hogy mondja, aztán majd meglátjuk. Hány éves vagy? 26. Írd. Voltál már büntetve? Nem voltam. Bár ne szakíts félbe. Voltál-e már büntetve, és miért? Nem, nem voltam. Igye be, Milisával. És tudod, de, Miért tartóztattunk le? Nem, nem tudom. És meg tudod-e mondani egyáltalában, miért, milyen ügyben jöttél ide? Ez nem mondhatom meg, ez titok. Ah, titok, helyben vagyunk. Így már emben van. Ír, Miliszáv, ő... írja, Miliszáv úr. Arra a kérdésre, miért jött a járási székhelyre, gyanúsított kijelenti. Bizonyos titkos ügyekben jött, amelyekről a hatóságoknak nem szabad tudniok. Hm? Nem így mondtam. Hát, hogy mondtad? Kérem szépen, én csak azt mondtam, hogy az az én titkom. Ha, ha, ha, a tiéd, hát persze, hogy a tiéd. És nekünk, a hatóságnak nem szabad tudnunk róla. Na érje csak, Milis úr, ahogy mondtam. A kapitányú! Hát, itt a jó madár. Tehát te vagy az, mi? Te vagy az galambom, és épp az én járásomat választottad ki, mi? Kicsi vagy te, az barátom, hogy túljárj az eszemem. Mások se tudtak velem megbirkózni, igaz, Vitya? Azt hiszed majd neked sikerül. Megkezdte a kihallgatást, Vitya úr? Megkezdtem. Megmondta a család és kereszt nevét évet korát? Meg. És beismeri? Beismeri. Nem ismerek be semmit. Csak! Egy szót sem akarok hallani. Na, nézd csak milyen elvetem. Beismered és pont. De ha nem akarod beismerni, akkor is beismered, mert már táviratoztam a belügyminiszter úrnak, hogy beismerésben vagy. Tehát csak nem akarod megváltoztatni a hatóság szándékait? Itt van, mi? Olvast fel neki, vitya. Hadd mit táviratoztam a belügyminiszter úrnak, és így további vallomásában ehhez tartsa magát. Te pedig, gaszember, jól nyisd ki a fület és szóról szóra, így vaj a kihallgatáson. Belügyminiszter úrnak Belgrád. Hallatlan fáradtság és önfeláldozás árán sikerült a belügyminiszter úr 4742-es számú bizalmas távirata alapján a szóban forgó személyt elfognunk. Elfogatásakor személyem életveszélyben forgott, mivel a gonosztevő tevő rám rohant, és csak kétségbe esett küzdelem után sikerült Ártalmatlannát tennem, te kapitány úr. Mi? Miért, barátom? Hát ki volt a derékhad? Mi? Nos, ki volt a derékhad? Ja, tudom, tudom, de kapitány úr nem is volt jelen. A semmiféle összefüggésben sincs a bűnügyel, hogy én a helyszínen voltam-e, vagy sem. Az a fő, hogy a hatóság a helyszínen volt. De hiszen én egyáltalában nem védekeztem. Na és miért nem védekeztél, barátom? Ki az oka, hogy nem védekeztél? Olvasd, olvasd csak tovább. Igen. A gyanúsított vallomásából kitűnik, hogy nihilista, aki a leghírettebb külföldi forradalmárokkal áll kapcsolatban. Én nem vagyok nihilista, egyáltalán nem vagyok létkes. A legerélyesebben... Fogd be a szát, a... ha mondom! Na nézsek, azt hiszi, azért hívták ide, hogy a száját jártassa. továbbítja úr. És az volt a szándéka, hogy az uralkodóházat, valamint az egész államot a levegőbe röpítse. A letartóztatottnál talált iratokból ez a szándék világosan kitűnik. További utasításokat kérek. Nos, hallottad te csirkefogó? Most aztán nem valhatsz más, mint amit én a belügyminiszter úrnak jelentettem. Milisav, érted a jelzőkéntben, hogy a gyanúsított mindent beismert? Még nem kérdeztem meg tőle mindent. Azt megkérdezted, hogy mi a foglalkozása? Gyógyszer segéd. Micsoda? Hát a... Patikárius? Hát legalábbis ezt mondja. Hát persze, hogy ezt mondja. Azt is mondhatja, hogy a... Szent Márk Székesegyház sekrestése. De azért vagyunk mi itt, hogy vallomását mérlegre tegyük, még hogy gyógyszer és segéd. Hogy a fenébe lehet egy patikárius faradalmár. Mirisza te csak nyugodtan írd azt, hogy géplakatos vagy egykori orosz, tiszt vagy, ha éppen úgy tetszik, Spanyol tengerész. Én gyógyszerésegéd vagyok. De miért, kapitál úr, is le? Hát, hogy is mondjam, igaz az igaz, Zsika úr, ezek a patikáriusok tulajdonképpen méregkeverők, spiritusszal meg bengári tűzzel és más ilyen veszedelmes kocsvalékokkal dolgoznak. Csak éppen a patikárius meg a forradal már valahogy nem illik össze. Tehát tegye fene legyél patikárius. De ismert be, hogy dinasztia ellenes iratok vannak nálad. Nem ismerem be. Mi az, hogy nem ismered be? Vitya. Hol vannak a nála talált iratok? Tessék, itt vannak. Ne. Ehhez mit szólsz? Ezek az én papírjaim a zsebemből vették a ki. A te papírjaid? Hát persze, hogy a te papírjaid. De ebben ez az, ez az, amit nem lehet tagadni, barátom. Jobb, ha bevallod tisztességesen. Én nem tudom, mi bevallani valóm van. Ha nem tudod, majd én kioktatnak, mit kell bevallanod. Átnéztem már ezeket az iratokat, Vitya Még nem néztem át. kapitány úr. akkor először ezzel a kis csomaggal végzünk. Nem, nem engedem meg, hogy felbontsák. Ezek az én legszemélyesebb privát dolgaim. No csak, no csak, még hogy a legszemélyesebb privát dolga. Az, hogy a levegőbe akarod rapíteni az államot, az neked privát ügy? Te körmen gazember, ezt az egészet át kell olvasni. De kérem... Írja a Ezután a gyanúsítottnál talált iratok felolvasására tértünk át, amelyeket... mitja hol tartott a gyanúsított ezeket az iratokat? A kabátja benső zsebében amelyek gyanúsított, különleges, tikkos belső zsebében találtattak. Beírtad? Na, hogy most megyünk sorra a De, Kapitány úr, nagyon szépen kérem... Semmi kérni valód nincs, sem neked tőlem, sem nekem tőled! Hát nem látod, hogy a hatóság kezében vagy? pedig aki a hatóság kezében van. Annak hallgatnia kell, nem érted? Lássuk sorra azokat a papírokat, Vitya úr. Ez itt valami számlaféle, vagy hasonló. Olvassa csak fel. Hát az Istenért... Olvassa, Vitya úr. Hmm. Sári néninek mosásra átadott fehér nemű. Na tetszik látni, fehér nemű. Olvass csak, ha mondom. Ki tudja, mi rejtőzik ebb mert az efféle forradalmárok rejtjeles írást használnak. És amit leírnak, az egészen mást jelent. Zsika úr, most jól figyelj. Tizenkét zsebkendő. Hm. Tizenkét állítólagos zsebkendő. Mondd meg becsülettel, mit értesz te? Zsebkendő alatt. Zsebkendőt? Á! Á, olvas a tovább, vityó! Hating, ing, három törülköző négy alsónadrág. Ai, ai. Mondja csak Zsikau, nem katonai egységek felsorolásáról van itt, szó? Hát, Két jéger alsó nadrág. Micsoda? Két Jéger alsónadrág. Két Jéger alsónadrág. Na, fiatalember! ember, valld be őszintén, mit értesz te két Jéger alsónadrágon. Azt, ami a papíron áll. Ide, figyelj, fiatalember, ember, adok én neked egy atyai jó tanácsot. Akár vallasz, akár nem, amint látod, úgy sem kerülheted el a főbelövér. Nos, Hát akkor ugyan miért ne vallanál be mindent szépen? Mert ha beismered, amit elkövettél, az enyhítő körülménynek számít. Nem mondom, hogy ez az enyhítő körülmény egészen biztosan megment az agyonlövéstől, de legalább valamiképpen könnyítesz a lelki ismereteden. És ha majd a kilégzéskor odakötöznek a tölöböz, legalább nyugodt lélekkel mondhatod magadban, Meghalok, meghalok, de legalább volt egy enyhítő körülményem. És ez nagy dolog, olyankor. Miről beszél, uram? Miféle golyóról, miféle cölöpről beszél maga, hiszen én teljesen ártatlan vagyok. Jól van, fiacskám, jól van. Én megpróbáltam, hogy szép szóval meggyőzelek, de ha te nem vagy hajlandó szót fogadni... Keservesen meg fogod bánni, csak hogy akkor már késő lesz. Hé, úr, olvassa tovább. Igen, ezen a papíron nincs más, de itt van még ez a notesz. Feljegyzés van benne? Az első oldal üres, csak egy dátum áll rajta. A második oldalon valamilyen verson. Aha, vers, fegyver, vír, forradalom, szabadság. Olvassak, olvasd csak, olvasd, kérem szépen. Nos, nos, vallani akarsz? De ha semmi vallani valóm nincs. Olvassa, Vitya úr. A fájó szerelmet nehéz elviselni, nélküled galambom nem tudok meglenni. Csicsergés, csupa csicsergés, egyen tiszta líra. Fiatal ember. Nincs valami veszedelmesebb a tarsójod, mert ez semmi. Vitya úr, mi van még a noteszben? Még egy vers. Azt mondja, hogy szeretlek, én lelkem oltatlan lánga, te ragyogsz fölöttem csillagsugarával. Húzzátok, tamburászok ide a fülembe! Így van ez, Ikaú. Igen, így van. Hát milyen faradalmár vagy te! Szűgyel magad! Zsebkedők, törközők, gatyák! Ha legalább puska, meg bomba lenne azon a papíron, de nem négy alsólad rád, és ahelyett, hogy valami Tisztességes kiáltványt írtál volna, hogy a rendőrség élvezette rakas a lábadra a vasat. Te arról nefogsz, hogy szeretlek, élelke, lelkem, olthatatlan lággal te gazember! Van még valami? Vitya Nincs ebben a ezben semmi más. Jól átnézted? Jól, semmi sincs benne. Más papíros nem találta? De igen. Egy levelet. Ezt már igazán nem engedem, azonnal adja vissza. Szólj csak, ne olyan hevesen, ne olyan hevesen. Inkább meghalok, de ezt nem engedem. Aha! Most, most helyben vagyunk. Most adjuk, szemébe, hátunk. Hát így állunk, Alamba. Ki tapogattuk? Hol fáj? Hol? Józsa, Alex, van? Igen, kapitány. Hífe, igen, mint a ketten. Igen. Hagyjátok meg ezt az embert. Kapitány meg! És jó erősen tartsátok, jó erősen tartsátok, mert ez az ember fenyegetőzik. Írd be a jezdőkönyvbe, Rám akarta vetni magát! Na, most már láthatod vitya, mennyire pontosan tájékoztattam a miniszterat arról, hogy életem veszélyeztetésével vezetem a nyomozást, Igen. de nem törődöm vele! Az életemet sem sajnálom, uraim, ha ezzel az államat szolgálhatom! Vitya, olvasd fel azt a levelet. Úgy látszik, hogy jön a legfontosabb. Édes lelkem. Már megint lelkem. Na, szép kis nyapkalegény vagy te Kérem, nem engedhetem meg, hogy sírtegesen, ínye az anyád keserves teremtését. Vigyázz a nyelvedre, hogy mit beszélsz. Még hogy én ne sírtegeselek, mi? De te sírtegetheted az államot, mi? Te senki házi. Olvas, az anyja teremtés. Kérem, könyörgök kapitány úr, ne engedje meg, hogy felolvaság azt a levelet, de ha már mindenáron muszáj, olvas el az, egyedül. Az mert... már nem. Így nyilvánosan kell felolvasni. Nyilvánosan hadd mindenki. Ne hallgass rá, mitja. csak olvasd. Ti pedig nyissátok ki jól a fületeket. Hogy teljesen tisztállás az egész itteni helyzetet elét kell tárnom. Helyes, helyes testvér. Helyes. Végre valahára egy kis forradalmi hang. Tehát, föl kell tárni az egész helyzetet, mi? Na halljuk, mi a helyzet? Jól figyeljetek mindannyian, hogy egyetlen szót is elszalasszunk. Apám, ha bár járási kapitány, nagyon régi vágású ember, vagy ha úgy tetszik, őszintén szólva, ostoba és korlátolt. Régebben postás volt, mivel azonban belekeveredett valamibe, elkergették állásából, és később felcsapott rendőrnek... Megállj! Hű. Megállj! Izé! Hű. Hogy is mondjam, várj egy kicsit. Ki írta ezt a levelet? A maga lánya, kapitány úr. Mit mondasz? Az nem lehet. Az nem, nem, nem. Honnan tud az én lányom ilyen jól írni? Tessék itt az aláírása, Marica. Ha nem hiszi, nézze meg. Marica. Hát, izé, neked mi a véleményed, Vitya? Kire vonatkozik, amit ez a lány ír? Hát, úgy látszik magára. Én is ezt gondoltam. Mindjárt magamra ismertem. De tehát ezt a levelet nem olvassuk fel! Megértetted, Vitya? Muszáj kapitány úr, ezt a levelet nem olvassuk fel! Ezt az okmányt a gyanúsított zsebében találtuk. Itt pedig most vizsgálat folyik. Mivel pedig a vizsgálatot én vezetem, eleget akarok tenni a törvényes előírásoknak. Te eleget a törvényes előírásoknak? Igen. Na, szép kis törvény az, aminek te eleget teszel. Ha, ha, ebből a levélből kiderül, hogy a kisasszony szeret valakit. És azért viselkedik ilyen tisztességesen, jól nevelt lányhoz illő. És ez fáj neked? Hogy nekem mi fáj, az az én dolgom. Én csak azt követelem, hogy a vizsgálat teljessége érdekében ezt a levelet fel kell olvasni. Azt már nem. Itt ezt a levelet nem olvassuk fel. Majd ha később mi ketten együtt leszünk, akkor majd elolvassuk. Akkor én megyek, kapitány úr. Hová megy Távirati úton bejelentem a miniszternek, hogy lemondok. És azt is jelentem, hogy miért mondok le. Te hiszen nem kell ezt a miniszternek jelenteni testvér. Hát megmondhatod nekem is. Torkig vagyok az egészszel. Kínlódom. Elfogom ezt a gazembert, maga pedig a miniszternek az hogy életem veszélyeztetésével elfogtam a gyanúsítottat. Én pedig csak nyelek és tűrök, mert más igéretet kaptam. Most pedig tessék, a kisasszony szerelmes leveleket firkál. És még azt sem akarja megengedni a kapitányúr, hogy a levelet felolvasuk. Olott ez előírás? Jó, jó, jó, jó, vár, vár, vár, vár. egy kicsit, na várj már. Na. Zsika, mondjak. Szerinted is fel kell olvasni a levelet. Hát bizony, muszáj. Jobb, ha nem olvassák. Tovább be a szád. Te is azon a véleményem vagy. Miliszav, hogy fel kell olvasni? Hát persze. Hát jól van, na. Ülj levítja és folytasd a vizsgálatot. A levelet pedig olvasd fel, te, zsika! Azért se legyen olyan nagy gyönyörűsége, Vitya úrnak. Annak ez olvasd, ahol.. Abba hagyjuk. Később felcsapott rendőrnek. Onnan igen, igen, annan. Apám meg anyám mindenáron azt akarja, hogy egy itteni járási fogalmazóhoz menjek feleségül, egy agyafurt és felfújt hólyakhoz, aki egyébként gazember, és elsőrendű tolvaj, és az egész járás fúj. Kérem, rá. kérem, nem engedem, hogy ezt a levelet tovább olvassák. Aha, ezt aha, nem küldhetem. nem engedem meg. Na látod, fiacskám, hova jutottunk ki? Az előbb még nagyon oda voltál, hogy így az előírás, úgy az előírás. Szégyen és gyalázat, hogy egy úri kisasszony a mi főnökünk lánya. Leszidja ugyanazt a főnöke. Az más. Miért más? Az csak a maguk családi ügye. Ez azonban hivatalos közegen esett sérelem. A rajtom eset sérelem miatt feljelentést fogok tenni. Nagyon helyes. Benyújthatod. Nálam. Tudom én jól, kinél kell benyújtani. Mi ez? Mi történik itt az ékszerelmére? szerelmére? Ángyak! É. Jó, jó, jó! Ángyogalomos, kem lelkem, feleségem, mi? A férfi vagy a talpadon, ha apa vagy, is hatóság vagy, segíts! De mi ez segíts. a nagy, felfordulás? ez? Aj, a lányod! Mindent összetör a házban! Na, nézd csak a kis baszorkát. Hát é. nem elég, hogy mindannyi? A kattyunk szemére hág még a házat is felfordítja. Ő! Oh, gyóka! Ó, édes, gyóka! gyóka? Mi Mi? Gyóka? Igen, igen, a ő gyóka. A ő az, hát persze. Hát még promencli szaga is van. Na, csak ugyanez van, a gyóka. Azt hát persze, mit csodálkozom? Ó, gyóka, gyóka, gyóka. Megmondtam neked, anyuskám, hogy eljön. És látod, el is jött. Elmentem hozzá a kávéházba, ott kerestem. Ki ment a kávéházba? Én. Mi keresni, valóda, neked a kávéházban. Nem téged rendeltelek ki, hogy elfogd? Elmentem, és ott hallottam, hogy letartóztatták. Jó, hát jó, jó, jó, jó! Hallottad, és most láttad is, de ezek után erígy, hadd folytassuk a dolgunkat. Nem, nem, nem! Ja, Na, én nem megyek, egy hát pillanatra jó, sem válok meg tőle. Én itt az egész világ szeme láttára megölelem, Jön. és el nem tudtok tőle választani. Érem, én tiltakozom! Ez itt iroda! Itt hivatalos vizsgálat folyik! Ez állami intézmény. Tiltakozom, hogy egy állami intézményben magánszemélyek ölelkezzenek és csókolozzan. Várja a szarodra, barátom! Mit azon? Kérem, kérem, tessék kedzőkönyvá Jó, venni, hogy itt az jól, irodában jól, jól, a hatóság szeme láttára magánszemélyek ölelkeznek és csókoloznak. Csend, csend. Hadd tisztázzam, előbb a helyzet. Nem, nem, tiltakozom az állami erkőcs nevében, és az állam nevében kijelentem, jett. hogy ezt nem tudom a magam szemével nézni. Nem vagyok köleles, hogy hivatali teendőm teljesítése közben. Egy hivatalos helységben ölerkezést és szeretkezést nézek, És kinyilatkozzatom, hogy ezt hivatali tekintélyem súlyos megsértésének tekintem. Tessék, folytass ezek után a vizsgálatot személyesen a kapitány de nélkülem. Hát igen, igen, igaza van vityának. A hivatali tekintély és így tovább, és így tovább. Apám. Csend, csend, csend. Kapitány úr. Hallgass, Gyóka, mert megfoltalak. Ezt az egészet te keverted össze, amúgy patikárus módra. És még jól meg is paprikásztad. De hiszen én... Csett, csett. Te meg azt mondja, hogy el a szemem elől egyiket is, másikat is, tüntesd el őket, mert raktam megütt a gota. Jól van, jól van, no jól van, megyünk már. Gyere Marica, jöjjön maga és izé, Gyóka. gyere Gyóka, gyere, gyóka, gyere gyóka. Zsika, Igen is, ti vagytok a tanúk, vagy, mi történt. És a miniszter úr az én sürgönyemben most azt olvassa. Az életemre tört, pedig hát itt az iroda kellős közepén. Nem is az életemre, hanem a lányomra tört. Persze, izé... Ezért... Tudom, tudom, mit akarsz mondani? A lányom tört őre, mi? De hát ez mindegy. Kiter a botrány a városban. Vitya minden felé a hírt. Az már igaz. Vitya úr, nagyon megharagudott. Ja. És mit gondolsz, hova ment? Gondolom a hivatalba. Táviró hivatalba. Minden bizonyal sürgönyt men ezt a miniszterhez. A miniszterhez? Az Isten mi valója van neki a miniszterhez? Szavassak utána, Józa! Az Isten fáját is mondd meg neki, hogy ne csináljon rossz tréfát, és ne szavarja az én vizeimet. Hát, épp elég vizet zavart ez a gyóka, és most még ő is. De. Ide hallgass, Ha ne talán nem akar ráhallgatni, szólj a postás kisasszonynak. Hogyha bárki is akarna táviratot feladni, nehogy továbbítsák, mielőtt én el nem olvastam. De hiszen ez cenzúra? Na és aztán, ha az állam és az uralkodóhás sorsa forog kockán, akkor bevezetem a cenzúrát. A tortúrát, a szekvestúrát! és a deresen aztán emlegethetik az egekurát. urát. Nem megy ez másként. Na, Jósza, erigy most Isten nevébe, menj. Ég. Na, de most, most mit élő legyek? Tanácsolj valami okosat, zsika, az Istenre kérlek, hát mihez kezdjek ezzel a, ezzel a gyókával? Hmm. Hmm. Na, Beszélj már, nem? Hát én azt mondanám. Na. na. de ugye maga a tapasztalt rendőr, kapitány úr, hát maga jobban tudja, hogy mit szokás ilyen esetekbe cselekedni. Ha tudnám is, most az világon semmi sem jut az eszembe. Úgy vélem, engedj el, kapitány úr, ezt a gyókát. Hat fusson. A miniszter úrnak meg küldjön újabb táviratot. Keres egy gyanús személy a legszigorúbb űrizet ellenére, Ma éjjel megszökött a fogdából. Hm, megszökött. Megszökött. Hát jó, meg is de a miniszter úr azt válaszolhatja. Ha megszökött, megszökött. De küldd az iratokat. Mit küldjek én akkor neki, zsika úr? Aha. Talán azt a szerelmes verset, vagy azt a levelet, amelyben olyan szépen lefektette engem a lányom, mi? Kapitány úr, távirat a belügyminiszter úrtól. Te, te, távirat? Uh, add ide gyorsan. Jaj, jaj. jaj. Megküld benne a vér. nem én, én nem, nem merem elolvasni. Olvasd el, tessék, a Igen. Ég, szíves. kapitány. olvasom. Teszik. A gyanús egyént, akiről az ön távirata szól, EHO 17-én az Ivanyicai járásban elfogták. Na, erőt, egészséget. Az a személy, akit maguk elfogtak, Valószínűleg szintén a bandához tartozik, ja. és ezért a nála talált iratokkal együtt ja. szigorú őrizettel kísértesse Belgrádba. Ja, köszönöm szépen. Na most aztán mit élő legyek? Hát, nincs más megoldás, kapitány uram. Belgrádba kell kísértetni. Kicsodát. Gyókát. Na jó, Belgrádba kísértetem. Ha akarod, bilincsekbe zsákbatugom, mint a veszett macskát, és úgy küldöm belgrádba. De mihez kezdjek az iratokkal? Látod, a miniszter úr ebben az iratokra kíváncsi. hát Tudja mit, kapitány úr? Ha rám akar hallgatni... Beszélj már, beszélj Zsika, az Isten szólaljon meg let. És ha el akarja vágni a botrányt, és ki akarja menteni magát a miniszter úr előtt, akkor legjobb, ha átmegy a lakásába, és áldását adja a jegyespárra. Azután pedig a lányával és gyókával együtt pakoljon föl, és személyesen utazom velük Belgrádba, és ott aztán személyesen jelentkezzen a miniszterurnál. Azt hiszem, igazat van. Magam kísérem el gyókát, az iratokat is elviszem. És, ez. Izé, hát persze. Persze. Azt is mondhatom a miniszter úrnak, hogy az egészet vityafőzte ki merül féltékenységből. <gül> Igazad van, Zsika barátom. Ezt fogom tenni. Én mindig tudom, mit kell cselekedni. A gyanús személy Branislav Nusics komédiájának rádióváltozata hangzott el. Fordította Csuka Zoltán. A szereposztás a következő volt. Jerotie, a járási rendőrkapitány Egri István. Ángya, a felesége, Súlyok Mária. Marica, a lányuk, Lehocki Zsuzsa. Vitya, aki Marica kezére pályázott, Garas Dezső. Gyóka, aki elnyerte Marica kezét, Márkus László. Zsika fogalmazó Horkai János, Mili Száva kollégája Kun Vilmos, Tásza gyakornok Szentrő József, Alexa Zsúnyics a besúgó Csákányi László, Jósza Pandur Csonka Endre, rendezte Solymosi Otto,